Паневритмия Паневритмията е наука, която регулира физическите, духовните и умствените функции на човека и е съчетание на човешките мисли, чувства и действия. Хармоничните движения на паневритмията са метод на разумните същества за самовъзпитание. Паневритмията обновява и подмладява човека. Тя лекува не само болестите, но и всички телесни и душевни неразположения. При нея целият човешки организъм трепти музикално, а в музикалния свят няма болести, няма смущения. Ето защо, чрез тия упражнения човек излиза из света на смущенията, разочарованията, недоволството, тревогите и безпокойствата, и влиза в един свят на хармония. Този, който играе една година тези упражнения съзнателно, ще бъде здрав, ще се освободи от много болести или ще ги предотврати чрез повдигане на жизненото ниво на организма. Паневритмията е велика сила, която ще даде нов подем на света. Паневритмията, която ви показвам, е съчетание между тон, форма, движение, цвят, число и идея. Всеки тон си има и движение. Изкуство е да се съчетаят музика и движение. Ако говориш на езика на природата, тя се отзовава и казва. Какво ще заповядате, моля? Но ако не говориш на нейния език, тя мълчи. Паневритмията са съединени трите свята хармонично и по-хубава система няма. Има ли музика, движение и вътрешен живот, целият човек взима участие. Истината трябва да се тури в движение. При тези движения се отстраняват препятствията и се отваря път. Всяко движение отговаря на едно душевно качество. Има движения на доброто, на милосърдието, на справедливостта. Няма добродетел, която да няма линия на движение. Ще учиш това и ще правиш опити веднъж, дваж, 10 пъти, 100 пъти, докато ги намериш. При паневритмията се поставят в движение всички геометрични линии, прави, криви и смесени. Всяка линия има влияние върху съзнанието и извиква към живот нови сили в човека, физически и духовни. Тези песни трябва да се превърнат в движения, в които ръцете, нозете и цялото тяло вземат участие. Тялото трябва да се постави в разни пози. Ние искаме да живеем като разумни същества, искаме всичко да ни върви напред. Човек трябва да пази правилно положение между господаря Бог и центъра на земята. По възможност, гръбнакът трябва да има една много малка кривина. Когато човек почне да мисли право, той ще има и хубави движения. Всеки има специфична красота в своите движения, които зависят от характера му. Човек има един комендант, главата, която разпорежда. Носете изпълняват, а ръцете са помощници. Концентрирайте се по време на пълне ритмичните упражнения. Мислете върху движенията и върху заложените възвишени идеи. И тогава мислите ще преминат в ръцете, нозете и прочие. Ако не сте съсредоточени при всяко движение, няма смисъл. Всяко движение определя следващото. Те са свързани. С тези упражнения българинът се отпушва. Ако всички българи биха играли всяка сутрин паневритмията съзнателно, никакво зло не би могло да постигне държавата ни. Не биха боледували. Всяко упражнение е привличане на сили. Ако упражненията се извършват правилно, с ритъм те ще развият много добродетели в нас. Движенията ще привлекат известни същества на светлината, на любовта, на щедростта, на милосърдието, на вярата и други. Опражненията са най-добрите наши лечители когато се играят съзнателно със своите положителни мисли и енергии, те ще ни свържат с силите на невидимия свят, от който ние черпим сили за поддържане на живота, за избистране на мислите, чувствата и волята и за възстановяване на прекъснатите съобщения с Бога. Великите души, които направляват света, ще ви чуят, като пеете и свирите паневритмията, с което вие им поднасяте ключа на моето учение, което носи мир на човешките души. Този ключ великите души трябва да получат от вас. Вие сте длъжни да им го дадете. С него те ще отключват и подадат ръка на човешките души, потънали в света на голямата заблуда. Тогава ще проблесне светлина в тяхното съзнание и те ще разберат смисъла на своя живот. С други думи, великите души ще присъдят дивия свят с калема на любовта. Присъденият свят отвътре ще придобие нова светлина и нов подем, със съвършенно други стремежи. От инволюция към еволюция, от непрестанни войни към вечен мир, от човешка омраза към божествен любов, от егоизъм към себе пожертване. Силата на скоростта ще бъде същата, каквато е била в слизане надолу, такава ще бъде и в изкачване и възлизане нагоре, според въртенето на земята.